Коли шкури були невеликі, їх уживали дві – одну на груди, другу на спину. При цьому їх зв'язували чи утримували чимсь на плечах. Теплий клімат та успіхи культури дозволили старим грекам та римлянам замінити шкури на шматки вовняної тканини, що були, як і раніше, щеплені на плечах, але не зшиті утворюючи хітон або туніку. У країнах не таких теплих, щоб прикрити бічні частини тіла, почали зшивати шкури спочатку з одного боку, а потім з обох. І в останньому випадку робили дірку для шиї та розріз посередині грудей для проходу голови. Отже, з'явилось щось подібне до сорочки без рукавів. Спочатку із звіриних шкур, а потім з вовняної тканини, і нарешті з тканини рослинної. До дірок, що зоставались з боку, щоб просовувати в них руки, потім стали пришивати рукава. До нижніх кінців – поли, і послідовно таким способом відбулася еволюція всіх родів верхньої одежі, що на початках була спільна для жінок і для чоловіків. Хоч історик одежі у чехів Зібрт на підставі доказів, взятих, правда, з лінгвістичної палеонтології, а відкидає правдивість відомостей Косьми Пражського, який свідчить, що чехи за глибокої старовини не знали ще ткацтва та вдягалися тільки в шкури, але ми не можемо дивитись на цю відомість як на щось неправдоподібне – пригадуючи хоч би свідоцтва старовинних ремлян про Пеллітті Регес або візантійців про болгарських послів, одягнених у звірині шкури. Мабуть таки одежа із звіриних шкур була й первісною одежею всіх слов'ян. Щодо кептаря в старовинній Україні, то прямих вказівок на нього у нас немає. Але малюнки козацької доби вже дають нам кілька зразків короткої куртки з футра без рукавів або з рукавами первісного кожанка. Сучасний український кептар у простішій своїй формі являє собою під назвою бунди, коротку, тільки до пояса, одежу або зовсім без коміра, або з дуже невисоким стоячим коміром Навколо отвору для шиї Та з двома отворами для рук Лівий бік бунди утворюють або фалдою кожушини Або він зашитий Правий бік вільний і Його зав'язують ремінцями Такі бунди носять і тепер Особливо за працею на Буковині Часом гуцули та зрідка бойки. Удосконаленішою ця одежа стає, коли вона зашита із правого боку. Круг вирізу для голови роблять невисокий комір, а спереду роблять розріз. Не до кінця, щоб вдягати через голову, або до кінця, щоб вдягати звичайним способом. Такого роду одежа відома під назвою кептаря, та її носить, Ціле українське населення Карпатів, як на Східньому, так і на Західньому схилі їх, а також гірське населення Трансильванії, Румунії та Сербії. На Буковині кептар іноді буває вишитий барвистими візерунками, яскраво-кольоровою вовною або навіть шовком. Часом замість вишивок на ньому нашивка з різнобарного сап'яну, що утворюють Дуже хитроумний і часто пишний візерунок, особливо у гуцулів. Таким самим багатством орнаментації відзначаються кептарі галицьких та угорських гуцулів. Обийки вони значно простіші, а у лемків уже трапляються дуже рідко. Крім орнаментації, кептарі відзначаються в різних місцевостях і ріжним кроєм. У гуцулів кептар шиють з невеликим стоячим коміром і найчастіше зовсім без талії, тобто мішком. У бойків